Innal hamda lillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil و بارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت و باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد احترم مسلمانlar Allah subhanahu wa taala bugunku bugunumuzu mubarek etsin Allah subhanahu wa taala <gülüyor> Bu gündə günahlarımızı bağışlasın və savablarımızı çox alsın. Amin. Bilin ki, allah Teala bize böyük bir nimət verib ve bu gündə və bu nimət də İslam nimətidir. Bugüne biz gəlip çıxmışq müsəlman olaraq ona həmd və şükür olsun. allah Teala buyurur Əl-yəvmə ekməltu ləkum dīnəkum və etməmtu aleykum ni'məti وَأَتْمَمْتُ عَل۪يكُمْ نِعْمَةِ وَرَض۪يْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ د۪ينَ Bugün mən dininizi kâmil ettim, size olan nimetimi başa çattırdım ve size din olarak İslam'a razı oldum. Ona görə bu din en ezemetli bir dindi ve Allah subhanahu wa ta'ala'nın yanında ondan başka bir din kabul olunmaz. Necə ki Allah ta'ala buyurur, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهِ وَهُوَ فِي الْأَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim İslamdan başqa bir dinin ardınca gedərsə, ondan qabul olunmaz. Və ahirətdə o, ziyan tapanlardan olar. Yəni, o insan xəsarət içində olar. Ona görə o, İslam nimətinə ki, Allah subhanahu wa ta'ala bizə verib, ona şükr edirik, onun qədrini bilirik. Çünki biz birləşmişik, gəlmişik bu bayram namazına müxtəlif yerlərdən. Və lakin bizi birleştiren Allah Subhanehu ve Teala'nın Düzgün əgidədir. Allah Subhanehu ve Teala <gülüyor> buyurur, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدٰاً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْدُنْ بِنِعْمَةِهِ اِخْوَانًا Allah'ın size olan nimetini yada salın ki siz düşman idiniz. O ise sizin kalblerinizi birbirine yakınlaştırdı. Və siz onun neyməti sayəsində qardaş oldunuz. Ona görə də bu İslam dini ki, bizə bu qardaşlığı bəxş eləyib, ona mütləq o dindən yapışmalıyıq. Əmbər, sallallahu aleyhi və Peyğambər s.a.v bizə buyurub ki, sizin aramızda elə bir şey qoymuşam ki, siz bunun, bundan yapışsanız heç vaxt azmazsınız. Bu da Allahın kitabıdır. Ya başqa mürəhəllətlər, səhnələrdə gəliyik ki, bu Allah Taala'nın kitabı və mənim sünnəmdir. Ona görə də Allah Taala'nın kitabından möhkəm yapışın və peyğəmbərimizin sallallahu alayhi ve alihi ve sellem sünnəsindən möhkəm yapışın. Və sələflərin yolu ilə gedin. Quran və sünnəni onlar kimi çalışın, başa düşün. Çünki nicat yalnız ondadır. Və peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem bir gün Torpaqda, yani gümdə bir xət çəkir, düz bir xət. və yanında da sağda və soğda əyri xətlər çəkir. Ve deyir ki, bu Allah'ın yoludur, bu isə başqa yollardır. Her bir yolda şeytan oturur və o yollara çağırır. və bu ayəni okudur. وَاَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَق۪يمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ Bu mənim düz yolumdur, ona tabi olum. Və obiri yollara isə uymayın ki, sizi Allahın yolundan azdırmasınlar. Ona görə də möhkəm olaq bu dində, sabit olaq səhih əqidədə, Allah Subhanətə Alının tövhidində, Allah Taalaya heç bir şey şəriq qoşmayaq, çalışaq ki, əlim, əməllərimizdə şirk olmasın. Çünki gizli şirk var, hansı ki, insan çox vaxt hiss eləmir onu, bəraq o olur. Və ona görə də daima imanınızı təzələyək və deyək, "Allahumma inna na'uzubika an nushrike bika wa, wa nahnu na'lamu və nastağfiruka limə la na'lam." Allahım, biz səninə belə belə şərik qoşmaqdan sənə sığınırıq və əgər şəriq qoşmuşuqsa, səndən bağışlanma diləyirik. Bu da şirkin, gizli şirkin kəffarəsidir, hörmətli müşərhəmdə. Və həmsinin təvhiddən sonra, şahadətən sonra, "Lə ilah illəllah, Məhəmmədur Rasulullah" şahadətindən sonra ən böyük rukundu, namazdır. Çünki namaz çox mühümdür. İndiki zamanlarda insa, indiki zamanda insanlar namazın qadrını bilmirlər. Bəzilər cəhalətindən elə bilir ki, namaz müstəhabdır, vacib deyil. Bəzilər isə bilir ki, vacibdir və lakin səhlənkarlıq eləyirlər. Halbuki Allah Subhanahu ciddi xəbərdarlıq edir və bu ərəbki "Fə vəylul lil musallin allazina hum an salatihim sahun" vay olsun o namaz qılanların halına ki, onlar öz namazlarına qarşı laqeyddirlər səhərlənkarlığı eləyirlər, namazlarını vaxtı vaxtında qılmırlar. Cümə namazlarına gəlmirlər. Yahut da məscidin yanında yaşayır, azanı eşidir və lakin cəmaət namazına gəlmir. Və bu müsibətdir. Halbuki namaz bu dində çox mühümdür, hörmətli müşərhəmanlar. Allah subhanahu təala buyurur: "Və əqimus-salata və Namazı qılın və zəkatı verin. Və ve həmçinin Allah təala buyurur: "Hafizu aləssalavat vəssalati nəqūmū lillāhi <coughs> qānitīn namaz və xüsusən də orta namazına, yəni əsr namazına riayət edin və Allah Taala'nın qabağında xushu içində durun. Və həmişə Allah Taala möminləri vəsf edərkən buyurur: "Qad aflaḥa l-mu'minūn allazīna hum fī ṣalātihim khāshi'ūn." Uğur qazandılar möminlər. O möminlərdir ki, namazda xuşu içində dururlar. Yəni Allah Taala'nın qabağında qorxaraq dururlar. Yəni birinci vəsif Allah Subhanehu ve müminlərin bunu edib, bunu deyib vəsif edərkən. Və həmçin Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm buyurub ki, beynə raculi və beynə şirk və kufri tərqəs sələ, insanla şirk və kufr arasında namazı tərk etmək durur. Ona görə bu elə belə yüngül məsələ deyil mühtərə müsəlmanlar. Namaza riayət eləmək lazımdır və sonra da namazdan sonra zəkata riayət eləmək lazımdır. Çünki elə olur ki, insan varlıdır və lakin xəsisliyə eləyir. İstəmir Allah subhanətə halının yolunda xərcləmək. Və bu da böyük günahdır, mühtərəm müsəlmanlar. Zəkəti vermək lazımdır və xüsusən də zəkətdən sonra da yaxşıdır ki, insanda sədəqələr də versin. Kim, Kimin ki, zəkətə <coughs> gücü çatmır, çalışsın sədəqə versin Allah subhanətə halının yolunda. Və əmçinin orucdır və oruc Ramazan ayı Bir az var keçmişdi, iki ay bundan qabaq, mübarək bir aydır. Və Ramazandan başqa da nafilə uğruşları var ki, insan yaxşıdır ki, onları yerinə yetirsin. Həmçinin hərcdir və bir çox qardaşımız bu il gelib hərcə, Allah Subxanətə Allah onları saxsalamad qayıtarsın öz vətənlərinə. Allah Subxanətə Allah onların hərclərini uğurlu eyləsin. Allah ta'ala onlardan qabul etsin. Və aqulü qavli hədə və istəxfirullahə ləyək və ləkum. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Və s-salātu və s-salāmu alə əşraf-i l-ənbiyyəyi və mürsəlin seyyidina və nebiyyina Muhammedu alə əlihə və ashab-i ecma'in. Allahu akbar, Allahu akbar, lə iləhə illəllələh, və Allahu Allahu akbar, və lilləhəl-həmd. Məhtələm Müsləmanlar, çalışın bu günlərə Allah subhanələləni çoxluğu zikredin. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm bu uğurur ki, Ayyamu təşriq, ayyamu aklin və şürbin və zikrilləh. Təşrik günləri, yəni bayram günündən sonra gələn 3 gün yemək, içmək və Allahı yada salmaq günüdür. Yəni, bu günlərdə həm bayram günü, həm ondan sonra üç gün ki, təşrik günləri var, onlar hamısı bayram sayılır, bayram hökmündədir. Bu günlərdə oruç tutmaq qətiyyən olmaz. Kim oruç tutarsa, qəbul olunmaz ondan. Hətta qaza orucu Ramazandan qalıbsa, əgər tutarsa bu günlərdə, ondan qəbul olunmayacaq. Ona görə də Peygamber Sosan əmr edir ki, yemək və içmək günləridir və lakin onunla bir yerdə deyir ki, və Allahı zikr eləmək, Allahı yada salmaq günləridir. Çünki çox insan bayramı keçirdir haram şeylərlə. Elə bil ki, bayramdır hər nə, nə istəsən eləmək olar. Lakin elə deyil, bayramda biz, bayra o bayram, bayramı bizə verən Allaha gerə asi olmayıq o bayramda. Allah Subxanətə Allah bu qədər nimət bizə verib, bəxş edib, Və bu cür gözəl bayramları bəxş edəyib, necə biz ona asi olaq bu bayramlarda. Müsələman umumən həmişə və xüsusən də fəzilətli vaxtlarda dində möhkəm olur. Sözsüz ki, bayramdır, yəni istirahiyyət eləmək yaxşıdır, əylənmək yaxşıdır və lakin şəriətin qoyduğu çərçivələr içərisində. Və həmçin, mühtələm müsələmanlar bilin ki, <coughs> Allah dağlanın haqqından sonra insanların haqları da var qulların haqları da var. Gələk buna riayət edəyik. Müsəlmanların arasında inci ilik gələk qalmasın. Müsəlmanlar həmçinin bir-birinə yaxşılığı əmriləməlidirlər. Pisliklərdə çəkindirməlidirlər. Yaxşı gözəl üslubla, gözəl nəsihətlə. Və Allah ta'ala buyurur ki, Kuntum xeyrə ümmətin uxricətlil nəs. Təəmuruna bil-ma'rufi və tənhəvna anil munkar. Və təminuna billəh. Siz, siz, İnsanlar arasında çıxarılmış ən gözəl ümmətsiniz. Yəni, sahabələrə müraciət edərək bunu buyurur. Yəni, sahabələr ən gözəl insanlar idi. Siz yaxşılığı əmr edirsiniz və pisliklərdən çəkindirirsiniz və Allaha im iman gətirirsiniz. Və əgər biz də bunu eləsək, biz də onlara oxşayarıq o əvvəlki nəsillərə ki, düz yolla geliblər, düz əqilədə olublar və düz axlaqda olublar bir-birinə bir-birinə haqqı və bir-birinə səbri tövsiyə ediblər. <coughs> və həmçinin unutmayaq ki, ən böyük haqlardan biri də valideynlərin haqqıdır. Çünki Allah Subhanahu va Taala özünə ibadəti əmr sonra, etməkdən sonra valideynlərin haqqını bizim yadımıza salır və buyurur: "Və <coughs> ibuddullah və la tushriku bihi ibadət edin, heç bir şeyi ona şərik qoşmayın. Və valideynlərə yaxşılıq edin. Həmişə Allah Taala buyurur və qəzə rabbuka an la ta'budu illa iyyahu və bil valideyni əmr elədik ki, ondan başqa heç kəsə ibadət edə bilməyəsiniz və valideynlərinizə qarşı yaxşı olasınız. Ona görə çalışaq valideynlərimizə qarşı yaxşı və səbirli olaq. Çünki çox insan olur ki, yəni valideynləri haqq yolda değillər, ya da ümumən dində değillər, ya da ümumən kafirdirlər. Başarı çatmır onlara. Əksinə biz onlara dəvət etməliyik. Haq dinə, əgər xətaları varsa, çalışmalıyıq, düzəldəyik, gözəl üslubla. Necə ki Allah Subhanahu taala buyurur: "Ud'u ila sabil rabbika bil hikmeti vəl ve mәүizətil hasena." Rəbbivün yoluna hikmətlə və gözəl nəsihətlə, gözəl möizə ilə dəvət edə. <gülüyor> v həmçinin öz ailəmizin hüquqlarını da unutmayaq. Unutmayın ki Allah Subhanahu Yəni zoğçələrimizi, uşaqlarımızı bizim üçün əmanət edib və əmr elib ki, bu əmanəti qoruyaq və bu룹 ki Ya eyul-lezina amanu qu Ey iman gətirənlər, özünüzü və öz ailənizi Cəhənnəmdən qoruyun, hansı ki onun odunu insanlar və daşlar olacaq. Yəni necə onları oddan qoruyaq? Yəni onları onlara dini öyrətməklə onları haramlardan qorumaqla, onları çəkindirməklə haramlar, haram işlərdən, onlara nəsiyyət eləməklədir. Və Allah Subxanələ bu bayramızı bizim mübarək eləsin. Allah Subxanələ tüm müsəlmanlara o bayramı xeyirli və bərəkətli eləsin. Allah subhanahu wa taala ümüslümanlarca aziz etcekillər olarak kömək olsun bu bayramda və həmişə kömək olsun. Allah subhanahu wa taala günahlarımızı bağışlasın. Allah subhanahu wa taala xəstələrimizə şəfa versin və Allah subhanahu wa taala mübarək eləsin bu bayramı sizdən və bizdən qəbul eləsin. Allahu salla va sellem ala seyyidina və nabiyina Muhammedin və ala alihi və ashabi ecmaîn. Subhanak Allahumma bihamdik. Eşhedü an la və töbu ileyhik. Bu dərs sizə ihlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.